Різні мовні цікавинки від автора програми загадки мови Олександра Авраменка. Розповідь про те, що потрібно робити, аби мрії здійснювалися. А також програма Старшокласник, в якій учні київських шкіл поділяться досвідом, як долати поганий настрій і як розподіляти час, щоб все стигати. Тож приєднайтесь. Ну що, Оксанко, як провела травневі свята? Їздила додому до батьків, так добре відпочила. А ти знаєш, мій молодший брат зовсім не відпочивав. А що ж таке? Невже на нього весняне сонечко не діє? Так готується до тестів. Це ж скільки треба всього вивчити. Так, пам'ятаю, як ступні іспити складала. Як же я тоді хвилювалась? А хвилюватися не потрібно. Просто потрібно сісти і вивчити. Ось що радить Олександр Авраменко у програмі «Загадки мови». Добрий день, дорогі слухачі! Сьогодні ми поведемо розмову про підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. Воно відбудеться за кілька тижнів, а саме 5 і 6 червня. Тож ця інформація буде особливо цінною для випускників шкіл і взагалі старшокласників. Найскладнішим у тесті є відкрите завдання, тобто власне висловлення. Це творча робота, але не твір у класичному розумінні цього слова. Які основні вимоги до цього особливого виду роботи? Власне, як і описати? Про це ми поговоримо трохи згодом. А зараз хочу дати вам кілька рекомендацій до закритої частини тесту. Що таке закрита частина тесту або закриті завдання? Закриті завдання – це тестові завдання, тобто вони передбачають кілька варіантів відповідей, чотири або п'ять, із яких лише один – правильний, або встановлення логічних пар – їх ще називають завдання на встановлення відповідностей. Тобто учень тут нічого не пише, а тільки проставляє такі хрестики в таблицях відповідей. Тому завдання називається закритим. А ось відкрите завдання — це творчість учня, тобто власне висловлення, про яке я щойно згадував. Ну, про нього, як я казав, трошки згодом. Зараз про закриті завдання. Перша рекомендація. Уважно читайте основу завдання. Може, комусь видасться ця рекомендація якоїсь, знаєте, ну несерйозної. Це дуже важливий момент – уважно прочитати основу завдання. Чому? Мої учні, навіть найсильніші, яких я готую до зовнішнього оцінювання, припускаються помилки на елементарному. Ну, ось, наприклад, завдання формулюється так. Помилку допущено в кожному рядку «окрім». Тобто треба знайти рядок, в якому немає помилки. Учень не дочитує до кінця, не звертає увагу на оте, окрім до речі, цей прийменник, окрім, пишеться великими літерами, прописними, тобто, щоб на нього звернули увагу. Читає варіант, а відразу бачить в ньому помилку, обводить як правильну відповідь, чи ставить хрестик в таблицю відповідей, і йде собі далі, такий впевнений, щасливий, що ой, елементарне завдання, я з ним вже впорався. А потім, коли вже написав тест, здав його, починає перевіряти вже вдома. До речі, цей же день увечер, як правило, на сайті Центру оцінювання якості освіти вже вивішують відповіді. Або на наступний день. І можна вже себе перевірити. Так ось. А потім починає перевіряти і дивиться, що помилився. І не тому, що не знає відповіді на питання, а тому, що неуважно прочитав основу завдання. Через те. Дослухайтеся до цієї поради. Другий момент. Побачивши начебто правильну відповідь, чому начебто, ви зараз розумієте, не зупиняйтеся на ній. Перевірте усі варіанти до кінця. Ось, скажімо, у вас А, Б, в, Г, Д. П'ять варіантів відповіді. Учень прочитав варіант А, бачить, що він не підходить, потім читає варіант Б і бачить, що це правильна відповідь. Обвів Пішов собі далі. Знову ж таки, ну добре, якщо правильно. А от буває так, якщо дочитати до кінця, виявляється, що й варіант D правильний. А який же тоді із них, ну так би мовити, правильніший? Хоча тут не можна утворювати ступінь порівняння, бо це прикметник абсолютно ознаку позначає. Так, от скажімо там, сліпий, не може бути сліпіший, найсліпіший, лисий, лисіший, найлисіший. Він або правильний, або неправильний. До речі, отакі от завдання теж часто дають на ступені порівняння прикметників. Зважте на це. Так ось обов'язково, навіть якщо ви впевнені що варіант Б правильний, там, чи В, дочитайте завдання до кінця. Не раз от учні казали, а й справді, дочитую, дивлюся, наче дві правильні відповіді. І тоді починаєш міркувати над тим, а який з них все-таки правильний, Б чи, скажімо, Д. Далі. На які типи завдань хочу звернути вашу увагу? Перше. Часто в мене запитують про те, як вивчити потрібні фразеологізми. Бо це завдання одне з найважчих, до речі. У тесті обов'язково є бодай одне завдання на розуміння фразеологізмів, яку я можу дати тут рекомендацію. Вивчити всі фразеологізми неможливо, однозначно. Чому? Їх навіть не тисячі, а десятки тисяч. Скажімо, академічний фразеологічний словник складається з двох величезних томів, і вивчити всі ці фразеологізми просто неможливо. У Тараса Шевченка вчені дослідили 20 тисяч слів. У Шекспіра, Байрона, у Пушкіна 19, 21 тисяча слів у творчості. Тобто у геніїв слова, у людей, які по особливому тонко, глибоко відчувають мову, 20 тисяч слів. Ми з вами використовуємо щодня приблизно півтори-дві тисячі слів. Це теж за дослідженнями мовознавців, соціологів. Скажімо, людина інтелектуальна 7 тисяч слів. І приблизно стільки ж здогадується, розуміє в певному контексті. Подумайте, чому? можна запам'ятати от усі тисячі фразеологізмів звичайно ж ні. Тобто це завдання з фразеології перевіряє нашу мовну інтуїцію, відчуття мови. І ось тут я не кажу, що не треба м, тренуватися, обов'язково треба тренуватися, виконувати такі завдання із спеціальні збірники, скажімо, ви можете використовувати чи мої посібники для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання чи інших авторів, головне, щоб вони були рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Тренуватися треба, але просто заучувати, зазубрювати, мабуть, немає. Сенсу. Фразологізми бувають такі, знаєте, прозорі, такого плану як «на колір і смак», «товариш не всяк». Тут зрозуміло, що скільки людей, стільки смаків і, власне, на різні якісь речі, погляди можуть не збігатися. Тобто тут все прозоро і зрозуміло. Є такі, у яких значення мотивоване. Ось вам приклад. «У степу і хрущ м'ясо». Або ще є от варіант «На без риб'ї і рак риба». Тобто, добре, що хоч щось є. Я радий, хоч якийсь мінімум є, і я ним скористаюся. І ще фразеологізм з таким же значенням. «На безлюдді і хома чоловік». Якщо поміркувати над цими фразеологізмами, то ми зразу відчуємо, що так, степ, ну які там можуть бути тварини? Тобто, це наче пустеля, вона гола. Це ж не ліс, де є, скажімо, там зайць, вов, лисиця, а це степ. Там може бути якийсь жук. Травневий жук, якого називають, до речі, хрущем. То навіть у степу жук сприймається, як пожива, наприклад. Чи хома, якого там, скажімо, в селі мало хто поважає, така людина специфічна, знаєте, але коли немає абсолютно нікого навколо і ти відчуваєш себе самотнім, тобі потрібна, можливо, якась допомога чи співрозмовник, то тут уже і хома людина, тобто його за чоловіка сприймають. Оце вам мотивовані фразеологізми. Тут просто логічно треба поміркувати. А є завуаль Редактор Мотивації як такої немає. Ось, наприклад, кось вихваляти, кадити фіміам. Якщо людина не знає цього фразеологізму, то тут уже, розумієте, яка інтуїція не допоможе. Ось такі, напевно, треба і вивчати. Це, знаєте, досвід життєвий. Треба читати взагалі багато літератури. Я маю на увазі художню, античну літературу. Між іншим, багато у нас фразеологізмів отаких от. Якщо не читав художній твір у Гомера, скажімо, там, міфи давньої Греції, то можеш і не знати, що таке нитка Аріадне, що таке дамоклів меч, чи що означає фразологізм авгієві стайні. Тому учитися читайте, чужого навчайтеся і свого не цурайтеся. Наступна рекомендація. Іноді в тесті каменем спотикання стає завдання з фонетики, особливо на визначення наголосу в слові. Правил наголошування, як таких, в українській мові немає. От, скажімо, як фіксований наголос на останньому складі у французькій мові чи на передостанньому складі в польській. Проблемні в плані наголошування слова просто треба заучувати. Ну, які це слова? Назву найуживаніші. Черговий, чарівний, фаховий. Я зараз читаю правильно. Тобто, неправильно сказати. Черговий, чарівний, фаховий. Котрий, а не котрий. Квартал, каталог, випадок, олень, вірші, спина. Дрова, слина, феномен, ненависть, курятина, індустрія, відчим, течія, колія, русло, зверніть увагу, ніяке не русло, а правильно русло. Русло наголошувати, а так само обруч на останній склад, а не обруч, вишиваний рушник. У малишка рушник вишиваний на щастя на долю дала, з метою римування зміщено наголос. Скажімо, в поезії в пісні це дозволяється. Там продиктовано темпоритмом. А ось в усному мовленні, тобто в прозовій мові, ми кажемо вишиваний рушник. Хоча можна казати і вишиванка, і вишиванка. Фартух, завдання, видання, заслання. До речі, зверніть увагу, що вони однотипні слова, і однаково наголошуються: завдання, видання, засла але не уподобання, а уподобання, загадка, фольга, подруга, довести, а не довести. Це, до речі, дуже поширена помилка і в нас тут у Києві, і в Західній Україні, і в Центральному регіоні. Відповісти, а не відповісти. Навести приклад, а не навести. Чорнозем, чорнослив, і ні в якому разі не чорнозем і не чорнослив. Визвольний рух під проводом Богдана Хмельницького, а не визвольний, сільсько-господарський, добуток двох чисел, а не добуток, дано в задачі, данина, тобто віддавати данину комусь. До речі, от є слова, що мають подвійний наголос. Це означає, що двояке наголошування нормативне. Наприклад, мабуть і мабуть, помилка і помилка, завжди і завжди також, і також, та деякі інші. Звертаємо увагу на те, що неправильне наголошування слів зазвичай викликане впливом російської мови. Новий, а треба новий. Одинадцятий, а треба одинадцятий. Або ж діалектним впливом. Довести, а треба довести. Віднести, а треба віднести. Випадок, а треба казати випадок. Щодо завдань з орфографії, пунктуації і граматики, то тут потрібна системна підготовка. За той час, що лишився, можна лише повторити матеріал або ж вивчити кілька нових тем. Ви програму «Загадки мови» і ми далі ведемо розмову про підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури. А зараз про літературу. Кілька слів. Звичайно ж, з української літератури однозначно треба знати художні Тексти. Без них, як кажуть, і не туди, і не сюди. Ну, неможливо виконати тест, якщо ти не читав художній текст. Звичайно, є завдання з теорії літератури, але їх обмаль. В основному завдання такого характеру, де треба впізнати героя за описом зовнішності, чи за яскравою якоюсь реплікою. Простіші завдання, але в них теж помиляються учні. Назва твору, автор твору, або ім'я героя твору і назва твору. Або, наприклад, пропонується уривок із поезії з вірша. І треба впізнати, хто автор його, або яка назва цього вірша. І ось тут, звичайно, з віршами дуже великі проблеми виникають. Чому? з чим це пов'язано? Ну, якщо взяти всю лірику, а віршів у нас в програмі 27, наскільки я пам'ятаю, то вона в основному пейзажна, громадянська або інтимна. Ну, трохи ще філософської лірики є. І якщо, знаєте, от поверхово сприймав вірші, не вникав в них вобразність або не вчив на пам'ять, то звичайно, такі завдання виконати надзвичайно складно, тому що пейзаж вони, ну, на відстані в часі вже починають здаватися однотипними, хоча це насправді не так. Візьмемо "Блакитну панну Вороного" і Арфами Арфами Тетчине. Тетчина коли прочитав "Блакитну панну Вороного", а він дістав небайку на солоду і написав щось подібне. Він вирішив свою версію такого вірша написати. І знаєте, от коли проходить час і не вникав, не вчив на пам'ять ці вірші, то ти можеш сплутати. І от учні часто помиляються, це, кажуть, з власного досвіду. Через те звичайно бажано вірші вчити на пам'ять, а як ні, тось зараз ще є ці місяць для підготовки, то треба взяти ці 27 віршів, про які я сказав, поділити на грубки такі, скажімо, по два, по три вірші, і в них добре вчитуватися. В уяві, читаючи вірш, малювати оці ось образи. Обов'язково з'ясовувати лексичне значення слів. Наприклад, та ж сама блакитна панна, яку я щойно згадував, Миколи Вороного. Я б сказав би, це інтелектуальна поезія. У цьому вірші трапляються такі слова, як гротеск, фрески, камеї, блават, серпанки має, тобто видніється, мріє, багато слів, яких деякі учні не розуміють значення. То як же можна сприйняти поезію, коли ти не розумієш, про що в ній йдеться? Тому обов'язково з'ясовуємо лексичне значення, благо зараз інтернет під рукою, в пошукову систему Google чи в якусь іншу вбиваємо слово, і тут же маємо його лексичне значення. Не лінуймося, читаємо поезію, готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання, і зараз ми будемо переходити до власного висловлення. Триває програма «Загадки мови». Ми далі говоримо про підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури. Зараз про відкрите завдання. Так зване «власне висловлення». Який обсяг? Обсяг роботи 200-250 слів. Це приблизно одна сторінка формату А4. Звичайно, може бути трохи менше слів, там 170-190, але майте на увазі, менше 100 слів робота взагалі не перевіряється і не оцінюється. Тому навіть 110-120 це дуже мало все ж таки. Далі. За типом мовлення це роздум. Нагадаю, що в нас є роздум, опис і розповідь. Наперед відомо, що це буде роздум. Вам буде запропоновано прочитати невеликий текст. Три-чотири речення. Можна сказати мікротекст, у якому порушено якусь проблему. Вам треба висловити свою позицію щодо цієї проблеми. Одним, а краще двома чи трьома реченнями. Ця частина власного висловлення, а саме з неї воно і починається, називається тезою. Ось приклад мікротексту. Людина як особистість формується під впливом багатьох факторів. Родина, друзі, книжка. Соціологи констатують, що останнім часом люди читають усе менше. Хоч у книжках і здебільшого вигадана художня дійсність або підмальована, проте вона, мабуть, здатна змінити людину на краще. Отже, яку проблему порушено у цьому тексті? Чи здатна книжка змінити життя людини? Зараз зачитаю кілька тез щодо порушеної проблеми, тобто кілька формулювань, як можна почати власне висловлення. Перше. Надзвичайно прикрим є той факт, що сьогодні література більше не є одним з основних способів пізнання навколишнього формування і розширення світогляду. Хоча, на мою думку, книга таки спроможна якісно змінити життя людини. Другий варіант. Мені здається, що тільки сліпий не може не бачити того, як на життя людини впливає книга. Це одне з найвидатніших творінь культури, дієвий засіб виховання і захисту людини. На підтвердження висловленої думки можна навести чимало переконливих аргументів. І третій варіант. Я можу впевнено сказати, що книга здатна виховати людину, вплинути на її життя, навіть змінити його. Далі треба навести два або три переконливі аргументи, або їх ще називають доказами. Що таке аргумент? Ось теза «Я так вважаю», а аргумент або доказ. Чому я так вважаю? Аргументи треба підкріпити прикладами з літератури. Української або світової, байдуже. Чи з іншого виду мистецтв. А також прикладами з історії або життя. У кінці роботи слід сформулювати висновок. Не забувайте про вставні слова. Вони є невід'ємним атрибутом будь-якого роздуму. Напевне, можливо, переконаний. По-перше, по-друге. Отже, на мою думку. А ще про так звані скрипки. Прикладом з літератури може слугувати або переконливим прикладом із життя вважаю. А зараз пропоную послухати приклад власного висловлення на порушену вищу проблему. Послухайте. Надзвичайно прикрим є той факт, що сьогодні література більше не є одним із основних способів пізнання навколишнього, формування і розширення світогляду. Хоча, на мою думку, книга таки спроможна якісно змінити життя людини. Ви вже відчули, це була теза. Далі переходимо до першого аргументу. Погляньмо хоча б на взаємозв'язок читання й інтелекту. Безперечно. Перше, неабияк сприяє розвитку другого. Із книг ми черпаємо досвід, мудрість відкриваємо для себе те, щоб нам ніколи не трапилося в реальному житті – Книга творить людину, живить її розум, робить її змістовнішою. Тепер переходимо до прикладу як ілюстрації першого аргументу. На думку одразу спадає образ Ярослава Мудрого з однойменної драми Івана Кочерги. Водночас це таки реальна історія про київського князя, що, попри зовнішню непривабливість та фізичні вади, здобув загальну любов у своїй країні і далеко за її межами, завдяки непересічному розуму. У творі кочерги Великий князь, усе дитинство та юність проводить за книгами, і, уже навіть ставши правителем, не полишає читання, промовистий і той факт, що його бібліотека при Софійському соборі була першою і найбільшою в Київській Русі. Це був приклад із літератури. Переходимо до другого аргументу. Ще одним аргументом на підтвердження тези є те, що в різних книгах ми часом відкриваємо для себе ті істини, які наче і лежали на поверхні, але були недоступні для нашого розуму. Переходимо до прикладу. Так, багато людей прийшло до віри і до Бога якраз через Біблію. Основоположну книгу християн. У ній же вони знайшли наставника у формуванні фундаментальних життєвих принципів. І в кінці висновок. Отже, не можна не погодитися з тим, що книга не вичерпне джерело знань, досвіду людської мудрості. І нехай низкопробної літератури все більше, а поціновувачів прекрасного все менше, книга завжди залишатиметься чи не найважливішим культурним надбанням людства, яке без сумніву змінило і спроможне змінити життя. Дорогі випускники, старшокласники, я усім вам бажаю добре написати тест,